А ми, розпорошені, сидимо по своїх селищах та веськах, тягнемо один у луг, другий упруг, поляни собі, древляни собі. А сіверяни причаїлися за широким Дніпром по своїх лісах, як ведмеді в барлогах, і гадки не мають що їм хтось може загрожувати. То, може, вони відмовляться нам допомогти? Побачимо. Пошлю ліпших мужів до князя деревлян Ходоти, що він скаже, і до сіверянського князя Гордомисла. Це треба зробити якнайшвидше, Стрию а то, боюсь, як би не було пізно, заспішив Кей. Сьогодні пошлю. А от яка відповідь буде, і коли князі зможуть прибути, якщо виявлять згоду, того я не відаю. Будемо сподіватися, що вони виявлять розсудливість і виступлять без затримки в похід. І прибудуть до мене раніше, ніж Ернак нападе на поляну. Скільки ж часу це займе? Ну, тижнів три або й чотири. Тижнів три або чотири так багато? вигукнув збентежено Кей. Але ж ірнак не ждатиме. Ідеться про тиждень або два. Якщо за цей час не нападе, то, мабуть, він взагалі облишить такий намір. Або він не мав його зовсім. «Не гарячкуй!» – остудив запал юнака розважливий дядько Межамир. «Намірів Ернака, судячи по твоїй оповіді, ніхто не знає. Просто ми повинні готуватись до найгіршого. А у такому ділі тверезий розум – то найперше. Затям собі це. Ось тобі хочеться, щоб Ходота і Гордомисл прибули з військом за тиждень. Ти б навіть хотів, щоб завтра А поміркував, як це зробити? Ні Мої сли добиратимуться до них три, а то й чотири дні Та й невідомо, чи вдома князі, чи у від'їзді Потім, поки збереться віче Поки ліпші мужі порадяться Ну а як же, без цього не можна на це піде не менше тижня, якщо не більше. А зібрати рать припаси, дійти п'юхтурою чи допливти на човнах до нас, а потім до росі. На все це треба немало часу. Ні, раніше, як за місяць, з полянам допомоги не діждатися. Шкода. Однак, якщо вже... Деревляни і сіверяни прийдуть, то, гадаю, Ернакові не просто буде Тягатися з об'єднаними силами наших племен Ось тоді нам потрібна буде розумна голова У Божедара була колись, та з літами і розум, і сили геть вивіялись Вивіялись, погодився Кей Тож і нам варто було б зібрати ввічі старішин та вирішити, кого б поставити князем, чи хоча б воєводою над полянами. Селищани з тривогою дослухалися до цієї розмови. Ні Кий, ні Межамир не крилися від родовичів із своїми словами і думками. Рід єдиний, всі міцно зв'язані кремними узами і всім укладом життя. Горе родові, горе кожному родовичу зосібна. Тож треба знати, що їм загрожує. Кожен муж воїн, може, і має право бути присутнім на вічі, сказати на ньому своє слово. Ця несподівана розмова, безперечно не вічі, але те, про що тут мовилося, було таке важливе, так близько зачіпало заживе, що кожен розумів значення її. Ішлося про волю або рабство, про життя або смерть всього племені. Тому селищани-родовичі, вислухавши і Кия, і Межамира, загомоніли.